și în cer și pe pământ, El-i și Sfânt. La microfon este pilotul Valeriu care va aduce, iubiți ascultători, programul I-012 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Cuvântul lui Dumnezeu cu care ne vom împărtăși astăzi se află în Evanghelia după Ioan la capitolul 1, din care ne vom începe meditațiile cu versetul 20 și 3. Ne vom începe meditațiile acestea după ce mai întâi vom mai citi un episod, episodul următor din lucrarea Fără Dumnezeu în lume, scrisă de Cristina Roy, o autoare mult iubită de ascultătorii noștri, în urma povestirilor ei deosebit de mișcătoare și pline de miez și de adevăr. I-am părăsit pe cei doi, moarți și de acum noul său coleg de suferințe și de viață care era Iosif, Rămas și el orfan în urma mamei sale, i-a părăsit tocmai în momentul când ajunsese cu bagajul lui Iosif în fața colibei. Așa după cum ne amintim, Iosif când a ajuns în fața colibei, la ușa colibei și și-a dat seama că de acum încolo va trebui să trăiască împreună cu Moarț, să împărtășească viața împreună cu el, a început să plângă. Moarț, care avea și el în timpul acesta niște lacrimi mari în ochi, a început să-l mângâie, așa cum s-a Priceput, explicându-i că de când l-a găsit pe Domnul Iisus Hristos, deși orfan și singur pe lume, nu se mai simțea părăsit. În urma acestor îndemnuri, Iosif a încetat să mai plângă. De acum, descărcau un tăcere, apoi au adus ce mai rămăsese. După ce au terminat, au dus roaba groparului. Acesta, fără să știe nevastă sa, a tăiat băieților o bucate mare de pâine. Pe de altă parte, gropărea sa, fără să știe bărbatul său, i-a îndesat în buzunarul lui Iosif un bulgăr mare de brânză. Acestea erau pe deasupra peste ce mai primiseră băieții pe drum de aleguri de la câte o gospodină mai miloasă. Nu pot să trec mai departe să nu remarc acest aspect minunat. Ce bine ar fi dacă soții și soțiile și-ar ascunde unii față de alții fapte din acestea demne de toată lauda. Din nefericire, soți și soții ascund unii față de alții daruri și bani pe care vor să și le în mod egoist. Ajungi la colibă, moarți făcut patul. De bună seamă, până atunci, moarți nu se înverise cu o plapumă cu fulgi. Până atunci, se acoperea cu un pled vechi, iar ca așternut avea paie. Acum pregătea și el un pat. Au așternut cearceaful pe pat, iar pe masă, fața de masă. Aici punem cărțile," spuse Iosif. Da, colțul ar fi numai bun pentru cărți, dar eu n-am niciuna. Și apoi chiar dacă aș avea, la ce bun dacă nu știu citi?" răspunse moarța mărât. Când te-am luat la mine, m-am gândit și la asta," continuă Moarți, să nu uiți nimic din ce ai învățat la școală. Aș vrea ca tu să termini școala, să fii în stare să citești singur ce este scris despre Dumnezeu, cum a murit fiul său și cum va veni iarăși." A, eu știu să citesc." Se lăuda Iosif uimit oarecum că un băiat așa mare ca moarți nu știe să citească. Când mama era bolnavă, i-am citit, chiar cum a înviat Iisus Hristos din mormânt. Noi avem multe cărți. Iosif cotrobește prin ladă, scoate o legătură, o desface și o așează pe masă. Scoate întâi becedarul, apoi cartea de citire, cea de istorie, cartea de cântări intitulată Roa Sufletului și, în sfârșit, învelite într-un batic, o carte veche de predici, rămasă de la bunic și Biblia. Asta e Sfânta Biblie, explică el lui Moarți, pe chipul căruia îi se citea curiozitatea. Da? Și scrie nea despre Dumnezeu? Sigur, totul numai despre Dumnezeu. Chiar la început e scris cum a creat Dumnezeu lumea în șase zile. Despre aceasta e scris și în cartea mea de istorie a Bibliei, care are și ilustrații. Băiții s-au apucat să privească pozele. Iosif îi povestea câte ceva despre fiecare ilustrație. Uite, aici se vede cum a făcut Dumnezeu lumea, aici cum a făcut pe om. Șarpele era invidios pe viața fericită a primilor oameni din paradis. El a înșelat pe Eva care a devenit neascultătoare în fața lui Dumnezeu. Apoi a păcătuit și Adam a demenit de Eva, așa că amândoi au căzut în păcat. După aceea, Dumnezeu i-a lungat pe amândoi din grădina Edenului. Și au avut și doi băiți, Cain și Abel. Cain a fost rău. În schimb, Abel era bun. În cele din urmă, Cain a omorât pe Abel. Moarți nu s-ar fi plictisit niciodată să-l asculte pe Iosif. Vai, și despre toate astea se învață la școală? Se minună moarți. Ei, da, și acolo am învățat câte ceva. Mai mult însă am învățat de la scumpa mea mamă. Acum citesc eu singur. Deși avea numai opt anișori, Iosif citea destul de bine. Ochii lui moarți jucau în lacrimi. Abia acum își dădea seama cât greșise stăpâna lui că nu-l dăduse la școală. Altminteri ar fi citit și el din Biblie, dar nu-i nimic. E bine că are măcar acum Biblia în coliba sa. Și are pe cine să-i citească. Până când a venit Iosif, moarți stătea cu căciula pe cap în colibă. De când i-a citit Iosif titlul Bibliei Sfânta Scriptură, nu mai stă cu capul acoperit. Stăpân al învățase că în fața bătrânilor și a domnilor trebuie să te descoperi. Dar acum el știe că cea mai mare cinste trebuie dată Bibliei care purcede de la Dumnezeu și vorbește despre el. Iubiți ascultători, o nouă lecție minunată pe care o învățăm de la copilul acesta simplu. Cei mai mulți dintre noi, când merg la Sfânta Biserică, se descoperă când intră în biserică, când au citindu-se din Sfânta Scriptură, se închină și când au ocazia îi sărută coperțile. Asta nu e rău, este foarte frumos. Este un respect deosebit pe care îl adresăm lui Dumnezeu față de cuvântul sau scris și niciodată nu o să-i putem da tot respectul care îi se cuvine. Până aici totul bine și frumos, den de toată lauda. Problema se pune însă ce facem după ce ieșim din biserică. Dacă față de cartea lui Dumnezeu am avut atâta respect și Dumnezeu să ne binecuvinteze pentru respectul care îl dăm, ce respect avem față de Dumnezeu care este autorul acestei cărți? Păi ia spuneți, frații mei, se poate așa ceva după ce am sărutat Sfântele Scoarțele Scripturii care scrie despre Dumnezeu când ieșim afară să l înjurăm pe autorul ei? Nu se poate așa ceva. Trebuie de acum înainte să terminăm cu această atitudine. Ce folos mi-ar fi mie să pup coaja, nuci, să pup nu capă din afară, dacă nu mănânc miezul și miezul l-aș lua și l-aș călca în picioare? În același fel, ce folos avem că să rutăm scoarțele scripturii și ne descoperim înaintea ei? Dacă după ce am ieșit afară, miezul ei care este, autorul ei care este Dumnezeu, îl călcăm în picioarele păcatelor și plăcerilor noastre. Mințim, drăcuim, înjurăm, furăm, plestemăm, curvim, facem tot felul de fapte rele din acestea, avem invidie în inimă, ură. Ce falos avem noi din citirea scripturii, din sărutarea scoarțelor ei, dacă pe autorul ei îl călcăm în picioare prin faptele noastre pe care le trăim zi cu zi. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm, ca în măsura în care cinstim cuvântul Tău cel Sfânt, scris pe paginile Scripturii, în aceeași egală măsură să te cinstim și pe Tine prin viețile noastre. Binecuvintează, te rugăm, ascultarea mesajului care urmează cu duful acesta de cercetare, de trezire și de întoarcere la Tine a tuturor acelora care îl ascultă. Amin. O Haci din inima mea că sfântă, să ardă în ea tămâia iubirii cu focul ceresc ca pururi în lume iubind să trăiesc. Doamne, făcă acesta să fie refrenul vieții noastre, un adevăr pe care să-l trăim. În mod practic și real în fiecare zi, adevăr trăit care ne va aduce bucurie, tot mai multă fericire, bucurie și fericire care se va răspândi în jurul nostru și va contamina și pe alții aprinzându-i de dor și de drag pentru Domnul nostru Isus Hristos pe care te rugăm să-L aduci curând. Amin. Iubiți ascultători, așadar ne începe meditațiile zilei de astăzi cu versetul 23 din Ioan de la capitolul 1, verset care sună în felul următor. Eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustie. Neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Ne dăm seama, cei mai mulți dintre noi cunoaștem, că acesta este răspunsul pe care Ioan Botezătorul îl dă trimișilor preoților celor mai de seamă și leviților care doreau să știe cine este el. Deoarece, după o perioadă de 400 de ani, timp în care nu mai fusese niciun proroc în Israel, se ridică deodată Ioan, a cărui viață sobră și viață sfântă i-a pus în uimire pe tot. De aceea, conducătorii religioși ai vremii care nu puteau să se împace cu o viață așa de curată și sfântă ca lui, au trimis imediat unii dintre ei lor să-l întrebe cine este, la care el a dat răspunsul așa cum l-am citit în versetul de mai sus. Ioan Botezătorul s-a legitimat precis și simplu. El a spus limpede, eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. Fiecare om, trebuie să știm, este un glas care strigă în pustia acestei lumi. Și eu, și tu, dragul meu, suntem glasuri care strigăm și strigăm tot timpul prin vorba și prin trăirea noastră. Întrebarea se pune, pentru cine strigăm? Al cui glas suntem? Iată o întrebare extrem de serioasă. Ioan Botezătorul striga, nu zicea încet, Neteziți calea Domnului. Prin mine se întorc sufletele la Hristos sau se duc în lume, în lumea păcatelor grosolane, în lumea rafinată cu o spoială de moralitate, în lumea religioasă cu o formă de evlavie? Eu sunt un glas care strig mereu vreau sau nu vreau. Și poate zic, eu strig și chem sufletele la Hristos. Da, să fim atenți, sunt și Hristos mincinoși? Să fiu foarte atent. Numai Hristosul adevărat de mântuire și viață veșnică fericită. Un Cristos naționalist, confesionalist sau susținătorul vreunei clase sociale sau al unei partide religioase nu este Cristosul cel adevărat pe care ni-l arată Sfânta Scriptură, Cristosul care a venit să plătească prețul răscumpărării pentru toți păcătoși fără să țină seama de neam, limbă, religie, clasă socială sau sex. Dacă prin strigătul meu, Înalți duhul grupării religioase din care fac eu parte, chiar și mai acoperit. Sau înalți neamul meu, familia mea, euul meu, părerile mele și toate acestea acoperite cu numele de Hristos, eu nu vestesc pe Hristosul cel adevărat, ci un Hristos mincinos. Netezesc calea sufletilor spre a merge mai ușor în rătăcire și nici de cum spre mântuire. Ioan deci a spus, eu sunt glasul celui ce strigă în pustie, neteziți căile Domnului. Fratele meu, tu care cunoști pe adevăratul Hristos, care știi bine adevărul despre El, nu tăcea, ci strigă mereu, chiar dacă strigăltul tău ar fi în pustiu, adică nu te-ar băga nimeni în seamă. Fii tu însuți mai întâi, liber de tot ce este în lume, fii ca într-un pustiu. Adică ideile mari totdeauna s-au născut în singurătate. Veșnicul este liniștit, spunea un poet, și să fii sigur că strigătul tău va fi urmat de un rod ca și strigătul lui Ioan Botezătorul. În urma lui vine Mesia cel dătător de, de lumină și mântuire. Fi așa cum a spus și încheierea cântării cântată de sora Tania, să-mi faci o Isuse din inima mea cădelniță sfântă, să ardă în ea a iubirii cu focul ceresc, ca pururi în lume iubind să trăiesc. Trăiește în felul acesta să -ți fie viața o cădelniță sfântă în care să ardă focul iubirii și acesta înseamnă un strigăt mai puternic decât cât se poate închipui, un strigăt care pregătește calea Domnului spre iubire. Versetul 24 ne arată că trimișii erau din partea fariseilor. Sunt numai două feluri de trimiteri, trimiteri de sus și trimiteri de jos. Trimiterile de sus sunt trimiterile lui Dumnezeu, trimiterile adevărului, care aduc felul de a fi al lui Dumnezeu, al Domnului Iisus între oameni. Sunt și trimiteri purtătoare de pace, dragoste și unire. Trimiterile de jos, oricât ar fi ele de frumoase și atrăgătoare, aduc felul de a fi al lumii dezbinate de păcat și întuneric. Acestea sunt trimiteri purtătoare de tulburare, ură și dezbinare între oameni. După rod se cunoaște un om, o lucrare sau o trimitere. Domnul Isus Hristos a fost trimisul Tatălui Ceresc aici pe pământ ca să mântuiască ce era pierdut, să adune într-un singur trup pe toți copiii lui Dumnezeu cei risipiți să arunce focul dragostei între oameni și să-i izbăvească din robia păcatului și a morții. Toate acestea sunt cu putință, datorită faptului că el și-a dat viața ca jertfă răscumpărătoare. Prin moartea lui pe cruce și-a putut împlini trimiterea. Rodul ei se vede atât de frumos și îmbelșugat când te uiți cu ochii credinței, pe drumul celor 2000 de ani, drum străbătut de biserica cea vie a Mântuitorului Hristos. Deci, trimișii erau din partea fariseilor. Fariseii erau o partidă religioasă, cea mai zeloasă pentru apărarea legii strămoșești, a datinilor strămoșești și a neamului lor evreiesc. Ori de câte ori se ivea ceva nou în privința religiei, acești străjeri ai legii se ridicau la luptă. Când s-a arătat Ioan Botezătorul cu viața lui sfântă și cu învățătura lui, care avea elemente noi față de legea strămoșească, fariseii au început să se miște. Dar mai mult s-au tulburat atunci când Domnul Isus Hristos și-a început măreața sa lucrare în mijlocul poporului lui Israel. Peste tot pe unde umbla el, mișunau fariseii și cărturarii care îl pândeau și căutau prilejuri să-l omoare. Ce rușinos! Ce trist! Oameni îmbrăcați în de sfinte! puși să apere legea Sfințeniei lui Dumnezeu, urmăresc pe Fiul lui Dumnezeu care trăia o viață sfântă ca să-L omoare. Așa a fost atunci, așa este și astăzi, pentru că este același diavol care caută să nimicească sămânța lui Dumnezeu. Ori de câte ori apare o învățătură care nu se potrivește cu doctrina unui cult sau a alt, cei care sunt farisei în cadrul acelui cult se ridică cu ură și cu vrajbă împotriva celorlalți. Or de câte ori cineva mărturisește pe Hristosul cel adevărat, pe Christos cel răstignit, pe Hristos care vrea unitatea credincioșilor săi, ca toți să fie una, pe Hristos care nu are nicio legătură cu religiile strămoșești ale popoarelor, care nu binecuvintează grupările religioase, ori de câte ori cineva predică pe Hristos care are numai un singur adevăr, o singură credință și o singură biserică pe pământ, biserica cea vie, se ridică împotriva lui fariseii înverșunați și încep lupta. Or de câte ori cineva predică pe Hristos care este deasupra națiunilor, pe Hristos care n-are nimic de a face cu deosebirea dintre culte religioase, pe Hristos care n-are nimic de a face cu clasele sociale, pe Hristos care are un fel de a fi deosebit de tot ceea ce este pe pământ, ori de câte ori predică cineva pe acest Hristos, are de întâmpinat revolta și ura fariseilor. Or de câte ori cineva predică pe Hristos cel arătat de Sfânta Scriptură, imediat se ridică împotriva lui toți cei stăpâniți de alt duh, de un alt fel de a fi al lui Hristos. Fariseii, apărătorii tradiției religioase și ai datinelor lor strămoșești, sunt primii și cei mai zeloși prigonitori ai lui Hristos cel adevărat. Ei vor un Hristos național. Așa cum voiau farisei de o adinioară un Hristos care să le apere interesele grupului și ale religiei lor personale sau ale neamului din care fac parte. De un alt fel de Hristos, de adevăratul Hristos care iubește pe toți oamenii, de adevăratul Hristos care a adus o singură credință pe pământ, credința în numele și în jertfa lui, de un astfel de Hristos ei n-au nevoie. Fratele meu, tu care cunoști pe adevăratul Hristos, nu te teme în mărturisirea ta, ci înalță în tot timpul pe Mântuitorul tău prin trăirea și vorba ta, căci biruința finală este al lui. Să fii sigur de adevărul acesta! Chiar dacă Domnul Isus a fost bătut, schingiuit, pus pe cruce, omorât și a stat și trei zile în mormânt, la urmă de tot, a înviat biruitor și-a făcut de rușine și-a înfrânt pe dușmanului împreună cu toată ceata lui de care s-a servit acesta ca să-l pune în mormânt. Așa se întâmplă cu toți mărturisitorii adevărații Domnului Isus. ei vor avea de trecut un timp de prigoană și de suferință, dar să nu uităm, biruința finală este a Domnului Iisus și toți cei care rămânem în el vom împărtăși cu el această biruință slăvită și minunată. În versetul 25 și aceștia care erau din partea fariseilor i-au mai pus următoarea întrebare. Atunci, de ce botezi dacă nu ești Cristosul, nici Ilie, nici prorocul? Haideți să medităm puțin și asupra acestor spuse. Iudeii, în general și fariseii în special, considerau că botezul îl putea săvârși numai unul dintre cei amintiți, adică Mesia, sau înainte mergătorii săi. Botezul era simbolul curăției care trebuia să meargă înaintea împărăției mesianice. Ilie va spune ce este curat și ce este necurat. Aceasta este scris în tractatul ebraic Kidushin. Cuvântul botez înseamnă a afunda și în general înseamnă a introduce pe cineva într-o nouă stare de lucruri sau într-o nouă slujbă. Dacă iudeii n-ar fi fost surzi la glasul lui Ioan, ar fi văzut că botezul lui era o rânduială de sus, iar fi înțeles vrednicia lui despre care Domnul Iisus a spus că este cel mai mare dintre proroci. Întrebarea lor de prilejul lui Ioan să străvească pe Domnul în mărturia pe care o dă din nou despre el. Ei au întrebat... Atunci de ce botezi dacă nu ești Hristosul, nici Ilie, nici prorocul? Vedeți, ca să poți săvârși lucrarea duhovnicească a lui Dumnezeu, se cere mai întâi să fii om duhovnicesc, născut din nou, să fii trimis de Dumnezeu și să se vadă semnele unui trimis. Dacă nu ești duhovnicesc, născut din nou, nu ești trimisul lui Dumnezeu și dacă nu ești trimisul lui de ce faci lucruri pe care nu mai trimi și le fac? Nu te temi de dreapta judecata lui Dumnezeu care va scoate la iveală lucrurile ascunse? Eu trebuie să fiu conștient de tot ce fac și să pot da răspuns clar. Tot ce fac să fie din Hristos, ca Hristos și pentru Hristos. Eu fac parte din Hristos și dacă nu fac parte din Hristos, de ce fac lucrări care sunt ale lui Hristos? Da, trebuie să fiu conștient și să pot da un răspuns clar. Dumnezeu nu trimite în lucrarea lui pe cineva care a absolvit numai o școală teologică, dar el nu este născut din nou și n-a avut o întâlnire personală cu Domnul Iisus și nu l-a primit personal prin credință și pocăință ca Mântuitor și Domn, Dumnezeu nu trimite în lucrarea Lui pe cineva care nu are o experiență duhovnicească personală printr-o trăire zilnică în părtășie cu Domnul Isus și cu urmașii Lui copiii Lui Dumnezeu. Oamenii da, după ce ai absolvit o diplomă oarecare, te pot pune în lucrare, dar lucrarea care eu o numesc ca Lui Dumnezeu este de fapt lucrarea lor, pentru că trimișii și adevărația Lui Dumnezeu sunt cei care sunt născuți din nou, în mod duhovnicesc, din el. Orice copil al lui Dumnezeu adevărat, care este copil al lui Dumnezeu născut din nou din el, este un trimis al lui Dumnezeu, un trimis al luminii, chiar dacă nu are niciun fel de pregătire teologică, chiar dacă nu știe poate nici carte. El este însă lumină prin viața și trăirea lui, căci ca să trăiască Duhul Sfânt, Domnul Hristos în el, nu are nevoie să știe neapărat carte, ci el poate să devină că va fi învățat de Domnul Hristos cum să trăiască. Vorbind în mod profetic despre Domnul Isus, Isaia ne spune că el va pregăti o mântuire, o cale pe care pot să meargă chiar și cei fără minte și să nu se rătăcească. Ceea ce este deci important, ceea ce este hotărător, este să fii în adevăr un copil al lui Dumnezeu născut din nou prin puterea Duhului Sfânt din jertfa Domnului Isus Hristos. Sunt și trimiteri speciale și atunci un astfel de trimis trebuie să dovedească acest lucru printr-o tăire deosebită și prin daruri deosebite. Iată cuvântului lui Dumnezeu ne-a vorbit și astăzi, ferice de cine ia la adevărul cuprins în el. În versetul 26, Ioan dă răspuns trimiterilor fariseilor care l-au întrebat de ce botează în felul următor. Drept răspuns Ioan le-a zis, Eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. Ioan, după chemarea pe care o avea, făcea tot ce era rânduit de Dumnezeu să facă. El nu făcea nimic de la sine sau din îndemnul altor oameni. El, Ioan, avea Duhul Sfânt încă din pântecele mamei lui, cum ne este arătat la Luca 1 cu 15, și sub călăuzirea Duhului Sfânt trăia, propovăduia și boteza. Botezul lui Ioan era din cer, rânduit de Dumnezeu. Cu cât mai mult se poate spune lucrul acesta despre botezul creștin, rânduit direct de Domnul Iisus Hristos? Dacă botezul lui Ioan, era o lucrare săvârșită în urma unei hotărâri conștiente a celui ce dorea să schimbe viața, prin faptul că își mărturisea păcatele și apoi erau botezați în Iordan? Oare botezul creștin să urmeze altă cale? Ioan nu boteza copii. Iată un adevăr care trebuie să ne dea de gândit. Dumnezeu nu bagă pe nimeni cu forța în împărăția sa și nici nu lucrează când e vorba de mântuire? fără a avea o hotărâre conștientă a omului păcătos. Este în afara adevărului, deci, fără bază din scriptură, părerea că botezul ar fi o înlocuire a tăierii prejur din Vechiul Testament. După cum s-a spus și în altă meditație, cuvântul botez, cuvânt de origine greacă, înseamnă afundare sau cufundare. Iubiți ascultători, ne întrerupem programul care l-avem rezervat pentru lecțiunea de astăzi la acest punct. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, cu ocazia lecției I013, vom afla noutăți în legătură cu botezul, o problemă mult controversată. Harul și pacea lui Dumnezeu să rămână peste noi, acum și în toți vecii. Amin! Să fie Iisus MULȚUMIT